سلیمان الرحیحا تابیر کرن بیو سلیمان علیہ السلام نرحاوا عاصف تنتیزا تجریر وانبا بی امری ہی فحکم سلیمان علیہ السلام الیل الارض اللہ تی آغاز مکتا بارک نافیہ چی من پائی که خیر چولیو تخ پی پہوات وکلن اوکلنا اومن بکل شین پارشیز عالی او پویا ومین الشیعفینی تابیر د بیو دا پیریانونا بین یا گو سون لہو چو گو پی بے وحلی و سمندر کی سلیمان علیہ السلام لرا وی عملونا کار بے کو عملنکار دون زالی کا سیوا دو گو پولا خلق وی گو تا کی دا لب پراتاوا ڈیوائی لگو لیوا زدیتا سوری انبیاء ندیوی لے خلیووی ما ما ما نا ما نا کارونا کری دی نا گو تیو ڈیوی نوی خوکننا لہو او د دایلرا حافظیل ساتول کې وا یوګا او یاد کا واقعیات ایوب علی السلام ازنا ضربه کله چې هغه کو خپل رب ته اواز سو ان یقل الزو بسری الضرر على سيدنا مات مرض تا کله کوی چې دی په کې شیو ابیاو کې الله چې جنه کوي خفو مرض ونه وانته ارحب او ته دې رحم کول کې د رحم کول کنا علیک ایوب علیه السلام چاله سوال کړو دا مراد زلر کوله دا خدای نه رته دې چانه کوي دا خدای نه زدی ولا بابان مقررل کړی زنا اجولا زنا اجولا دنیا کې امتبا اخرت کې امتبا فاستجبنا قبل الله وکم له ایوب علیه السلام لرا فكشفنا له رب ما غمرز به چو پاغا منضر التکلیف واتیناه وکم غطا اهله کوروالدا غي وبسمهم دا غي غنتکي باهوب دیسر رحمتا لوجد رحمتنا من عندنا زم من طرفنا وذكر وپننسيته للعابدين دا خلکو د پاره چې زم عبادت کوي سنده سيته داوود عليه السلام نه الله بچي او خذو بغستي هغه ولا بیا جون ذکر دور ور نور ورکو ها پيرانو او په باهلي چال سلیمان علیہ السلام دا پار سب اندر کی ملغلری بیولا راستی پیریان کنا سشی داو داو تا یو لپا زیز دکڑه دی نو شیطان تاوی دی شیطان جاتا ہوئی سرکا شای کار کئی نو پیریانم دا سرکا شای کار کئی کنا پا دی خبر اپوئی گی کنا وإسماعيل لا... نو وذكرها للعابدين مطلب سره دا ایوب علی السلام او د تیرشو پیغمبرانو په دی حالت کې د مؤمنانو لپاره دلایل دي وإسماعيل او ادریس او یاد کا واقعات اسماعيل او ادریس علی السلام وذلکفل او ذلکفل علی السلام کلل تولو من الصابرین ذ صبر ناکو واتخناهم من الباصر یمادیر فی رحمتنا افضل رحمت ک الا هم یقینن دی من الصالحین ذ کامیاب نو وذلولی اوات کا واقعا ناخون دمئی ایله مئی خاون نو نه مئی پکheta کی پروتو یو نو صلی از ذابا کلچ لاد مغادوی بند پدا حال <سؤال> کی چی غصاو چاہتا وی خلقبتا مثلا نه بدللا فزلنا علګوبانو کو الا نقدره چې چری تنسیابه نراولوبم عليه په یونس علی السلام نقدره مطلب دا نه دي چې زما قدرت په دیدشته نقدره معنا دا دا چې سليمان علی السلام د خپل قوب نلغ صو غیتا چې الله به په ما تنسیابه نراولې دا مطلب دی فن یونس علی السلام فنادا اواز یې وکړ په ظلماتي په تیارو کې د مې د شپې خېټه د سمندر خېټه اواز سو الله الہا حقدار د بل نګي الا انت سواستانا سبحانك پاکي د تعالی را الی كنت بالزوالب یقینلی یمزو دا غ خلقنا چا غیره سره اسباب د نجات کم دی ما سره نس اسباب د نجات کم دی زر ځان د شمل خلاصوړې دا ډېر جامع دعا لکه الله ارس تھا دی تور که انکه ماسرسه نشته او تپاکی تا, تا سر شریک نشته نا دعاوائی اللہ پی قبلول کئی فستجمنا له قبلوالیو کم انگا غلره علیکه سمندر که یونس علیہ السلام چاہتا چگوالیو اللہ تا لطبا هم سختا که اللہ تاوائی فستجمنا له قبلوالیو کم انگا غلره ونجیناه اخلاسین ور کم انگا غطا من الغنبی دو مصیبتنا نو که تواجه مالا خونش دوی نبا وسیلی گورم وکه زالی که دخ کرنگی لونجی المؤمن وین خلاصه ورکو من مؤمنانو تا, تا تبوز خلاصه در کم اللاوی حالا که و زکری یاد،, یاد که زکری علیه السلام ازنادا ربهو کلچ یوازو کخپل رب تا ربی ازما ربا لا تذرنی تمپری دمال را فردن یوازی و انت خیر الوارسین تا غوره ای و تو خیر الوارسین ورد براس غستونا فستجمنا له قبل والمی اکود زکریہ علیہ السلام و امنا له ورمکنتا یحیاء یحیاء يحلی علیہ السلام و اصلحنا تند کرمن لہو اگلرا زوجہو خزداغو و اصلحنا تند کرمن لہو زکریہ علیہ السلام لرا زوجہو اور قران دلائل نقلیہ رپار ذکر کئ اسی نه چی بچی لکیگی بل درگاہ پس لڑشید خداینا سوال کو ان یقینن دئی قالو یو یصارعونا تلوار بکول دئی فل خیرات و غور کارولو کی و یدعونا اودی تو پی غبران و برا بل مالرا رغبان پدا سے حال کی چی رغبت تو انکی اعلان کو انکی ماتا و رہبا پدا سے حال کی چی زبان ابیری دل رغبا متو مدو ارحبا زمانه بېری دل لازم صورت داودا وکانو لنا قاشعين او د ټول انبيات عايزه کول کیو ماته دان ویل چې دا خپل کډاو کښکول له اخلا چې زمون خبري نه مانی اه دا بیا حالت ده نه وای روا دا بیا ستنګ دې سورو چې زمون خبره ته مانی دا وسالاو کړه د حبال کا ذات خلیته سوک شي د قران نه دی ویل ک دا قران ویل ویته دا خبرینه کوړي اولي ل انبيو عجز به را کړو کنه چ انبيو عجز کوي نو زدا غل او چته ما نه او قران کو نه وای نو چې نه نو پروت په شيرک يا تو عبداتو کې اچ نه کارا پیر له لورشې زجزيغه موري دانی کم کاټیان ساتلي دا غي بديله بلاري کوي سيب د ګورې سيبو اراشکه له سوره اب بیا نمبر ایت ګورا چې دلته ولوسې باندې پټه درته ولګیده داینه وکټه باندې شته نا تول جلا فریاد کړي ده تول نفست دې له معلومه ککنا چې بل پکلاسو کی والتی اغا خدا احسنات کې ساتلې او فرجا خپل شرم گا د دې د سیدانا وَنَفَقْنَا بُكْءَهُ كَبِرَ فِي يَابَ غِرْوَانَ دَارِكِ مَرُوح دا إِلَى دُرُوحِ زَمَنِنَا وَجَعَلْنَاهَا جَرْزُولَ يُبْزَغَ وَابْنَهَا يَذَغِي آيَةً دَلِيلَ لِلْعَالَمِينَ دَارَ دا دَئِنْ سَالَانَ وَالدَّهْرِيَادُ مَرْيَمُ أَوْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خَ إِنَّ هَذِي يَقِينًا الدَّابِغَنَ دا خستاسو دین دے امتن واحدتن دینیو وانا ربکوم دینیو کم دے دا وانا ربکوم زا خستاسو پالون کم فابدون زما بندگی کوا یوازی انہا ها یقینا دا داوتن پیغمبرانو امت کم دینستاسو ده امتن واحدتن دینیاو دادایی چه سویلی ده دایی کم کلی داییو دین ده داگه دین تفسیر کم ده وانراب بکم زخوستاسو ربیم فابدونو یوازی تاسو بند نگی یو که زمان ناکار خلق رست راشی کنه و تقد که او تس نس که دی دینده دی بینه هم پخپل کوران هی که چان بیاو نا نا فخلفا من بعدهم خلفن ادواع و صلاتا دا مانا دا تاسو مختی ویلی دی رست دا انبیاؤنا دا غی بچی دا غی اولادا نوسیرالو ادا اللہ دا دینی تس نس کو کلن حریو الانا منتبا راجعون را گرزی بشارت فَبَيَعْمَلُ چاچو کو میرا صالحاتی دني کو نا او هو بومن الحال دا چې داني کوي په حالتي مال کې فلا کفرانا لوشته شکرې نسایي کوشش تل را ما ته منزور د زب انکار نکو و ان له او یقینا من دلر لیکون کیو وحراب المندی على قريه الفخري والو اهلكنا اج طباق من دای لرا سبن دی وې انهم یقنان دی لا یرجعون لبواپس کیجی دولیاتا دی ممانا وحرام المقرر دی علا قریتی انهم جیقنان دی انهم احلک ناها جی دی کلی لرا انهم یقنان دی با لا یرجعون دولیاتا نرازی الی خبر اپوشوی اللہ و عزتی سوکم لکم د دای به دا خبره په قرار د دا چې دای به دنیا ته واپس نه را ځي رض چېغه خلکو چې سره د موسل مع نه سره د ادی د پی او سره دقرآ نه او سره د موجالې د فتاو د اهل حونه غ دا خبری کوي مری و بلله بیا راې رو بیا راځي تاته په چند نمبر یادته د سور ا بیا یاد نهد ته پیلی پویا کړل ولکه قران سنت وای چې مرشیه بیا نارازي اده وای په بالا ای رازی فتاوی حقادیه د مول روح نبی اندرازي اده ای و یرازینو او سرشته سنت او سرشته فتاوی او سرشته او نه جوړه خلک کوئی بیا رازیه دا یات یاد ساتي حرام مالاسو مقرر شیوی دی علا قریت ان پر کلی والاو دا سی کلی احلک نا چی کلی لمرکو سالیم یا یو یو سپی مقرر دی انہم چی یقیناً دوی لا یرجعونو لوا پس کی کی دنیا تا پوش وی وی اچھا تردی پوری اذا فتحاد کلی چی پرانستیشی یعجوجو و معجوجو یا جو جو مأجو جو سور اکاف کی داگئی بند زکر شئو بندو راکولاو بیکم وهم او دیبا من کل حدبن دا هری دیرائی اوچاد زائنا یان سلول روانوی وقترب الواد الحق تلیکا سورت پس شورو شئو اقتربا اقتربا تی ساتو اقتربا لیلنات حسابو هم نو دلتا هم ویخا وَقْتَ رَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ ډېر زیږیدا غلوزر احتيا فائدايا ناګا لبا شاخصت البرق راوتي ارثار الذين سرغدا خلق كفروا كافراندي وای با يا ويلنا هاي تبايدي تبلرا قد كنا يقينا وب في غفله فظننا جانا كولو کې بن هاذا دروازه قیامت د دنیا آبادو دنیا ټکنالوژي تکنالو جیسا لاکھ جوڑائیں کافر صرفی اوچان کیے گا ندا ہو تو مسلمان لاکھ جوڑائیں زغافلو بے بلکن ناسو علمین ونن غافلو بلکن من ظالمان انکم یقنان تاسو وما تاب دونا اواغا سوک چی تاسو ورلہ بندگی کورا من دون اللہ دالانا سیوا حسبب جہنم خشاک د دوزخ ته ان تم تعسو هغولاء ان تم تعسو لهادي دوزخ ته واردون روان به يې تګي تخويفي او خروي لو كان هغولاء کسان چې د تاسو ولا عبادت کاو الهتون خدایال ما ور دوها ديبدي تلوتري او كل فيا خالدون او ديب پدي کې هميشه لهم فيا سفيرون دا دای په را په دوزخ کې هری دروي هری دل وهم فيا لا يسمعون دا ای په دې کې ناورې د خیر خبري ارې ګطا ابن زبري وی وې خاطول په دوزخ کې نو عیسی علی السلام چې نسواراو عبادت کړي دي ادروز علی السلام چې يهوديان وکړي دي پیغمبر علی السلام غل شو ن الله ور پسیر است ایتون را لې دا راولې ګلخه نه نذریا اغیده لپاره جنت ریسال الله خو چا تلوی لې ما خدایونی وای سورې مریم کتاب سوې لی دی عذير الله وې دی باودي وای نه دې نیکانو بنديګانو چې زماستا پسمانه کې دا غیده قبرونو دا غیده عبادت کوي نو دی وی دی خلقو ته چې د دانیې د ګوزل فالح زی موارې مال رازې نه نا اللہ وی دینا نایی خو باجتی دا خو جی چاپ اخپل جولوی نی جی آو زکول شما اخپل عبادت خلق را بلل رے او یا اید آغی شکلو دی نا غیب پور کی خوا اے جواب شو اِلَّا الَّذِينَا یقیناً آغا خلق سبقات چی مخیرے لوم غیل را مِن نا زمان لطرف نا الحسن و عدد جلت اولائی که دغا خلق عنحال دوزاق نبا مبا عدون ننی کنی شوی اگه زمان در پرشتوم خلق و عبادت کرده از عیسی علیه سلامی هم کرده از ادعی... عزیر علیه سلامی هم کرده از زمان در نیکان و نور و بندگان و هم کرده لدیب دوزاق تزی نا نا نا نا نا دیب لزی ذکر دیبو پدی که سکار نو ای کومانی کول کړي په خپل جواد دونو او خلک را پد شو د دې او کبرو نو او د دې عبادتونکې دیس ګولاله لا تاسو چې کوم جو کړي او تاسو پدې عبادت باندې خوشاله نو اغېبه دوزخ کې دا دغه سوال جواب دغه د بیا ساعتي د یوې تاسو نه کانو پدې ګانو پسیل کیږي بن خو یو خیریدي ګولانګر تاسو دا ناروا کوي سریه لا اسمانون آغی بناوری حسیس حال کشار دوزاکو دو و هم اگر رو آواز دوزاکو دو و هم او دیبا فیما پاگ مزو کی اشتحاد چه غواری انفسو هم نفسو نده دی خالی دونامی شبی لای احزنو هم نبغم جنکی بی پیغمبرانو نیکانو لرا الفضا الادبرو اگر گبراهت غجو نقیامت پا گبراهت پا پدی تا طلب قاوم الملائکتو ها ملاقات پا کهی ده ایز را فرشتی وی بار تاها ازاد دا یوم کم رستاسو دا اللذی اغا روز کنتم تو عدون که تاثر دنیا که واده کولشو دا به کلی وی یوم پاگر ازا نقص سماعا چه رانگارو با من اسمانو اسمان رانگارو نسه مطلب اسمان زارا زراباشی نور اس پمایبته سامالدرکی پریوزی پشان دران گوختل کی داغلی کون کی لیل کو تو بیخ پھلو ک لیکلو شو کاروزول لارال کتو یسی جلی پشان دران گوختو داغلی کون کی لیل کو تو بی ارغپلو لیکلو شو کاروزول ولک کتاعتی سولی کین ترایتی جون نکای دغه سی بیره غون کم دغه یغه فائدې ارسبه ختم شه کما بدانال لک سنچ بن پیدا پیدا کول کړي اول خنکین پروبلزال رعیده دغه سی به واپس کو وعدن لوس کړه د الله لوس علینا چې د دې لوس کول پمندی الا كنا افعالیب یقین المن کول کیو ده ده کارو ولقد کتبنا في الزبور یقین المن لکلیو پا زبور کتاب کی بمبادی ذکری انا زبورو پستو ذکر ذکرنا مراد دلتا مانا تورات تے گرمانی مفصیلی نکرلی ان الارضا چی یقین لازم کدر شامو یاری سو اخلی با دیلر عبادیت صالحونو من دیگان زمانی بسم الله والسلام کوب دکان مسلمان دا واخلی لا مالک علیه زبور کی د ممانه ولقد كتبنا بالزبور یقینا موږ دې کلی دی په زبور کې د مادي ذکر په تورات نه ان الارضا چی یقینا د ادمکا یری سوا اخلی بدل را عبادیت صالحو بل دیگان زبا چې دې کان دی ټول مومنان نو اره کی ان فی ھذا یقیل قد القرآن کی لبلاغن خامخا پورا والے دے لقابین عابدین چ اللہ بندگی کاول کی دی ان فی ھذا یقیل قد القرآن قرآن تبلیغ دے قرآن بلاغ دے لقابین عابدین اخل گلے پانہ چ جما بندگی کاول کی دی اللہ وہی و ارسلنا کا مگنیر آلی گلتو اللہ رحمتا مگر رحمتی للعالمین لپارن مخلوقات قول او آیا انما یوحا یقین الوحی کو لشیلی ماتا لسو انما الہوکم یقین الحقدار دا من لگا استاسو انما الہوکم یقین حاجت پورا کونک استاسو الہن حقدار دا من لگا حاجت پورا کونک واحی دنیاو دے فہل انتم مسلمون آیتا سو دا اللہ یوالی یو تاقیدہ گردنگ نا کی خودون کی ای مانا کی دی ورطا فا ان تولو کدی مخوالو دو توحید نا فا قلت ور تووایا ما خود خبر کئ علی سواء و فلاسحال کی چی برابری ای ایس میره دی پریخولی ما پورا خبر کری و این ادری زل پویگم اقریب چنیز دی دی امبایی دنیا لره دی ما حقا عزامون د خیرات هو عدول جتاثر وعده کولشی وان ادری سنپویګم ا قریبل چی نږدې اب بعید الی لري دي ما غاظب تع او تو عدول جتاثر له اس کولشی انه یعلم الجهر لا في العلم غیب د غیر الله نا یقینا الله پویګي پتاوا مینن قول دوی لانا ویعلمو پویگی ما پاگی تکتبون چی تاسو پتھوائی وین ادری زن پویگم پیغمبر علیہ السلام وی لعلہو شاید چی دارو سکول دا قیامات فتنتون ازمیق دے لکم تاسو لرا ومتاؤنو سامان دے او فائدہ د الاحین دا وقمو قرار پوری قالوی پیغمبر ربی ایزماربا احکم پیسلو کی بالحق پا حقو وربنا رب زمن الرحمن الرحمن و رَبُّنَا رَبُّ الزَّمَنِ الرَّحْمَانُ الرَّحْمَنُ ذَاتِ الْمُسْتَعَانُ دَغَنَ إِمْدَادُ لَغُتَيْشِي عَلَمَا باغَ تَكَالِيفُ باغَ خَبَرُ تَصْفِيفُونَ چې تاسو کوم بيان وايي واخرُ الدَّعْوَانَا غَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ <تصفح> سُورَةُ کې صورت الانبیاء پسی بائیس دو نمبر صورت تے صورت الحج پنزول کی ایک نمبر صورت تے رستو دا صور نورنا دا صور حج دعوان رد شرک اعتقادی او د شرک فیالی دے دا صور حج مناسبت دا سوره الانبیا سرا سوره انبیا کې رد شرک اعتقادي او دلته رد شرک فعلي او د اعتقادي دواړو دي خلاصه سوره الحج مشتمل په پینزو بابونو باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم تخویف دنیوی پدې سورات کې اڑمري آیات کې الله ذکر کړي بسم الله خاص په امداد دلوم الله دا سي الله الرحماني چې هغه پارچا مهرباني کوله ده ار رحيمي دا سي الله چې هغه سه مهرباني کوي په مومنانو په قیامت کې شروق او پسورۃ الحج کې یا ايها الناس ايتلو خلقو اتقوا ربكم او يريګي دخل پالون کې نا ان زلزله السات يقینا جرات قیامت شایئن عزویم شایئن لوئی دے لوئی بطناک دے یوما پاغرست رو نال چی توویلی غیل را تزحلو قافل بشی کلو مرد و عطن هر پائیور کون کی خزا عمد آغنا عرضات چیاغا والا پائیور کائی ظاتې حملین او بګی بموود هره مرم ده د اودو حمللهغ پهل لران وت طبې خلکو له سوکاره نهشکي شوي وما حاله چې نه بهغي به سکاره نهشکي شِوِ شوي د نشيشي به نکې لو بیاو لنشدی ولکن عذاب الله شدیدو لیکن عذاب د الله سخت دی د مفسرینو په دې کې دو قاول لدی جمهور مفسرین واي دا به د قیامت تر وزن مخ کی نو بیا په دا وخت انسانان شته نو پا دائی با او حوشی رازی او دارنگی زناناو میدواری وی نو پا آغای با حالت رازی بے موسم با حمل زائشی د وجه حبت او یرنا او بازی مفسرین وی چې ندا با پا قیامت کی نو پا داگا وقتی او میدوارا مطلب سده کچر داو میدوارا وی نو دی سر ودا چل شوی ہو زجرنده ور کوي تین دن بر یاد کي زورنه وبل الله شي زنه خلقنا مله سوق تي يجا دلو چې جگاري کي حق فرستو سرا فل لاي دا يا الله پيوالي کي او جگړه بحث مباحثه کي کلو دلیل دليل پکار دي بي علم بغیر غير د دليل نا و چې دا جگړ کي نو د چا لمسولی دي وَيَتْبَعُ رَوَالِدَهُ كُلَّ شَيْءٍ يَعْنِي لِلْهَر شَيْطَان إِذْ سَيُجِنِّي پَسِي مري دل کې سر کاشته كتب عليه بوقرر کري شي ودي پشيطان انه يَقِنَ الشَأْن دَارِ مَن تَوَلَّاهُ چا جي دوستي وکړه شیطان سرا شیطان پسه روان شو فَأَنَّهُ يَقِنَ لَا شَيْطَان يُبِلُّهُ بِالارْكَيْدَلَرَا و یهدیه اولار خیده تا الى عذاب السحیل عذاب دور بلکڑی شیوی تا آخل کو تزجر ورگئی چه کم دو دوباره جوندون قیامت نه انکار گئی او دلیل کی ورته پیش گئی د انسان لنبله پیداش سنچی تا پس تا مرگنا خورشوی او ڈکیشوی نو انسان چې تک لما نه پیدا کړې نو تو خو نه وی نو ما نو دا خور نه پیدا کړې نو په هغه دا بني چې زه پیدا کړم نو اوس مو مان یا ایه الله سو ا تولو خلقو الکنتم کیتاسو فی رای بالپشک ادا شخص تاسو پس کی دي بل الباسی د دوباره پیدا شنه نو اورې فیل الله خلقناکم یا فینل پیدا کړی ای بن تراب الدخاورینا ثم باللوطاتل بیا به سلسله له پیدایش جاری ساتلی داصاحت کی دما لا الی ثم بالعلقات ف بیا پیدا کړی ای دټی گی ویلیلا مری دبور پراحیم کیټی گی ویلشی ثم بالمودغاتل نو بیا به پیدا کړی ای دکرپاندینا لویینا سادو کې جوړشی مخلقاتل قران دا بولا وغير مخلقتين انه پورا انداموالا دا بعد اندامونا پوراشي ودا بعد ني پورا دا سل داكم لنو بينا لكم انه دا پارا چه مخکاركو تاستخ بالقدرت و دلائل ونو قرر منگئ سارو دا غا بجي لرا في الارحابي وبجي خانيو دا ميلدوكي ما اغا مده پوري نشاءو چه منوارو الى اجل مسمع تراغ وقت مقرر پوری ثم من اخرجو کم کم مودا دا بچی دا مور پا رحم که شپنگ او زیادہ اکثری نه میاشتی او بیاد دین ام زیادہ ای که دا علماء اختلاف تے سوکتر دو کالو پوری قول کئی او سوکتر پینزو پوری ثم من اخرجو بیا را با سو مون تاس لرا تفلل باشوبا دو او استاد او تربيت کو سره پارا سمري تبلغه بیا شي تاس اور سهغي اشد کون صالای خپلتا ځواني په لحاظ د پوئ خپل از د جسم ومیل کن و بالکل سرستا سره ملا وسوک تي يو توفاج ملقريشي و بالکل سليپتا سو کې ملا سوک تي يرد کو رسول شي واپس کړئشي ایلا ارزا لیل عمری اغا بیکارا جوانتا چه عقل امکار نکه لا سخبی استرگی امک نکه دا صلاح لکایلا یعلمان ده ده ده پارا چه نپویگی دغا کاس چه اللہ ولدیر عمر ور کرده بعد علمیل پس نپویگی نپسوانای که ای نپویگی شایئن پیشیز و تر الارضا تویلی دازمکا حامدتاً وچا فیضا انسلنا کلچ روورو علیه پر از مکال ما آه او بو احتزت نازم که و خوزی و او خوزی ورابت او پرسیگی بگنی او بگنیگی او پرسیگی وانبتت دا ملکن لزوج داری جوڑینا بایی جا ترو تازا انسانا نزم که دی جارو بوتونا تخمونونا عبرت و آخلا چی اللہ دا جواندی که ای دا غصیب تامن جواندی کهو ذالک بأن الله الحق العديده پارچی یکی لکی دا خلک چې یقینا الله حق دی او انه یوحی الموت ی یقینا الله به جون دی الله على كل شی القدر پار شي ستاقات لرول کې دی او ان الساعه آتیه او داخل کې یقینو کی چې یقینا قیامت راځل کې دی لار ایبفیه لشتشق الله یبعثو او داخل خلق یقیلو کی چې یقینا الله بجواند کی مانا اسوف فلقبور چې په قبرونو کې دي فلقبور قید احترازی نه ده چې ګل سو قبر کیه بجواند کی او کذا قبرنا علاوا فبلزیکنا بفریدی لا لا فلقبور بلا بر اکثریت ته اکثر خلق قبرونو کې خقيقي او ځنی حیوانات او خري پرندې او سمندرونو درورو کې ماانو مطلب دا ټول بجوندې کوم بیا زجر وامل الله سي زده خلکونه بلاغه شوق تي يوجا دلو چې جګړه جاي حق فرست سرال في الله دا الله پيوالي کې به غير علم بغیر غير د پوینا دليل عقلي و سراوم لشته ولا هدان او بغیر د دليل ناqli نا چې مخکي پیغمبرانو نا ذکر د کتاب الذکر کی اگه الله شریک شته لو دا وذرام نشته والا کتاب منير او بغیر دا کتابنا چا غرانا ور کون کې د مسائلو لو دلیل وحي و سراوم نشته اچته ور ته بیان کایه ثانيا اړول کې ایت وی سر خپل لار لیدل لان سبيل الله دا دې له پاره چې به لار شي پخپله د لارې دا الله نه ادا جگره دیده پاری کئی لیو دوی اللہ چه بیلاری کی نورو خلکو لرا عن سبیل الله دا اللہ دا توحیدنا لہو فی الدنیا خیزیون تخویفو دا دنیاو دا خیرتو دلرا په دنیا کی اس پاکوالا رسوائیدا ونزیقوهو سکو بمندتا یوم القیامتی پروزد قیامتو عذاب الحریقو عذاب سوزو لکے ویلی بشیورتا دا زالک دا عذاب پیما پا سبب دا گئی قد دمت چمخ کلی گلی دی لا سنوستا انسان اکثر عمل پلاس کئی از دی نسبت لا سنو توشو وعن اللہ او یقین الله لئیسا نده بزواللہ من حض یا تے کون کے لیل عبید پہز بنیادام بل زجر ور کئی ومن اللہ سی سلید خلقنا یا سوکتی الله جبندگی کیدا اللہ علی حرف الف قاڑا حرف لفظی معنی واڑا کنارا پورا دین اسلام تزه نو ورګړای پغاړ لې علی حرف الف شاکو فائنہ ثوابه کو ضرور اسی کی دغاکستا خیرل خوشاله مال اولاد او صحت اطمئن نبی لوپټی کاوشی پای عبادت تعالی وان اصابته اكو رسيگی جتا فتنت الصمصيبه او تكليف انقلبا او گرزي على وجه بغفل ماخ وا پسديل بريدي يروي پما موس خندراغله خ ايو شري تچاو منز كان منز كانو چراغ چرتسد به لگونه ماچاي بوونو نو تاکي ورك اي ماويلي ودتا كان جرا پما خلدراغله دارید نو علیک دا اللہ دین کی تکلیفون قبئی لکسن کی دنیا کی خسرت دنیا والا آخرا تبا دا او تاوانی دا دنیا آخرا تداسی خالکو ذالک اوال خسران المبین دا خود تاوانکارا رد دا شرک اعتقادی یدعو رابج دا خلق من دون اللہ دا اللہ علاوہ ما غچالران آیا ضررہو شي هغه ورته زارار نشي ور کوله ډاکران شي ور کوله و ما لا ينفعوه شنو ورته फायदा راسي به باد داني ګوزل ابي اولادي ولا ختمي फायदा هم درسي ذالکدا هو الضلال البعيد دا خو دبرهيدا ډېر لرې ده حقنا يدعو رب اذا خلق لمن اغاجلرا زر لمن اغاجلرا زر روحوچ zarar رسول دا هو اقرب الهر میزدی دی من نفعیہی د فایدو رسول دا غنه دتا لبئ سل مولا بد دی مرگره ولا ب ولا لبئ بد د ۲۰۰ ولا لبئ او خابقا بد دی مرگره سوال رازی کہ مخ کی آیات کی 12 نمبر آیات کی الله سوئی دا غیر اللہ نے نفع کړه لا يضره ولا ينفعه نظر الرسول چې نو फायदा دا هغه عبادت کوي او دې آیات کیسوی لمند روح اقرب من نفعه هغه سو کربلی چې ده هغه تکلیف دی بلون کیتا ده فائده ور کولا نس دې دې په دې کې ورلا سادهت که اوس چې نقصان رسول شي کنه پوښوي په سوال ما کې کی آیات کیسه وایي هغه چې اړه بری چې نو ارته zarar رسول چې نو ارته फायदा او دې کې کیسه وایي هغه را بړي چې دا هغه zarar رسول د را بلون کیتا د فائدې رسول نه دې زدې نو یو بل سره تضاد را نه غي الکزان په مطلب ویاکا دې آیات کې غیر الله لا داغه د ذات फायदा او zarar نسابې چه گنه ده ده ده غیرالله ده ذات ورته فائده او نقصان رسولشی مانا ده ده چه ده کس ده ده غیرالله کم عبادت که نه ده عبادت که و جمانه ده مشرک شو کم عقیده پی ساتی نه ده عبادت ده تزرر و رسوخا و ده ده پوئی گئی دو زقی نکا نه ده زرر ورتو دا مطلب نده چه دا دیکم بوتو دا دیکم قبر دا دیکم پیغمبر دا دیکم فرشتر را بلی دا انور و سپنمای را بلی نو دا آغی زاد کنی ورتدت نقصان و نه نه نا, نا آغا خو نشی رسوله بلکه دا آغی دی عبادت و بندگای و عقیدی ورتد زرر و, و رسو روحانی روحانی سمت لف عقیده و الاخراب اکلا نو دی باتونی مردوزخ کی کتوبه و نباسلا دا مطلب دیکھا او کنه لبیک صلی مولا دے دوست لا چکم تزان لا دوست نی ول دے چې دیور لا عبادت کئ نا کارا دوسته ولا او شیر او خامخا بدمر کرے دے داز چیزان لکم کم مرګره جوړ کړه دے اده ورته سج دی لګے دا ماده چه आवाज ورته کای نا نا کارا مرګره دے اوس ان الله بشارت ان الله یقیناً الله یدخلو اللذین ننباسیا خلقو لرا آمنو چی ایمان روڑے دے وامل صالحاتی او اگر کارون کئی موافق سنلت کم زیتا ہے ننباسی وید جناتی الجناتنو تا من تحتیان لاند دونو بانگلو دا غینا الانہارو ولی این اللہ یفعلو ما یریدو این اللہ یقیناً اللہ کئی آغا چی زجر ور کئی چه دا چه گمان و دای دا چې چه اللہ و دیخپل پیغمبر سر امداد چرم نه نو اللہ و ای ستا چې دورا غصده که نا نو زان پانسی که که نا دیخپل چت تا دی پڑه واجو ازان تیرا کٹ که ازان په مر که چه دی پیغمبر امداد اولی اللہ که زخو بیقوم که نا نو ستا دا غصب په دی تدبیر ختم شي نه من کانا یا زنو چې چه خیال ساکی اللہ یانسو رہو چی چری با امداد نکی ده دی پیغمبر اللہ الله اللہ فی الدنیا والا آخرہ نبور نا امداد که پا دنیا و نا پا آخرہد که نو دا چی دا چا خیال دی چی نکی ولا نو اللہ وی فلی امدود نو د دی واچی بی سبب رسائی الہ سماعی اغجت تا کوٹی ددتا سماس تا وی وی ستا دا پاسا سیلو ستا دا پاسا سیلو لفظی مانای اسمان ہوئی <تصفح> فم مالی اقفاو نو بیادی دگا پڑی ای زن لی مرای تا چولی دے پاس چاد تا نو آغا دی پری کی فالی انزور او دی گوری حالی اسحبان نا آی ابوبا زی کائی دو ہو ددداد تدبیر کی زن سره ہو که ما غیشیز لرا یقیزو چی دی غصا کائی آغو سو دا ختم شی نا زن نی پانسی کی از دول پیغمبر امداد کوم ذم معنا مناسو کانچوي يزن لو خیال کوي الله ينصره چې چاري با امداد نه کوي هو دې پیغمبر الله الله په دنیا او اخرت په دنیا او په اخرت کې فاليمذدو د دې دی واچې په سببين رسای الى السماء اي اسمان تا رسای سمات مطلب اسمان څخه دي پورنوي او زري ابر دي او خيږي ثم يقطع نبیاده ده بنده کی اگه وحی الله اللہ ده پیغمبر تا او ده خیجی زده بر جبرائیل علیه السلام را لیگم انو ده ده اسمان تاو تا خیجی اگه جبرائیل علیه السلام اگه وحی را لده ده بند کی فالیاندور او ده گوری حالی اسیبان نا آیا بوبزی کائدو ہو ده ده تدبیر چی پر اسمان تا خطل ده ما اگه چید نرا یغیزو چی ده غصه نه نا زبا دزی خپل پیغمبر امداد کو کته وا چې زبا برا وکي او دا دا برا وحی زبندکه نو وک کنه ککول شي په دې خبره پوي گئی دا کرانګي ترغیب ورکی قران تا دا رانګي علی گره من قران اوات بیناتن دلائل کارا وان الله هدی م یریدو په دې زال پوي کا الله دلائل ردی گلی ویدات چاته ایا یقینن الله ہدایت کړي چا ته چوغاری الله ہدایت کاول د کفر بنیادی اصول د یاد کې ذکر کەی سور ډلی دي ان الذين عملوا یقینا خلق چه غیمان دروړ دي والذین عادو او خلق یهودیان دي وصواب الى واخ خلق چې د خپل دینه بهر شوی او وتلی دي والنصار کسان چې نصوارادی دي والمجوسا خلق تج مجوسان دي والذين اشركوا اوه خلق شي شركاي ا ايمان والي او هاذو دوا ثبي اندري نسوارا سالور او مجوس پينزو والذين اشركوا لا اشقبشو ان الله يفصل بينهم الله به جدای کی پمیان زدای کی يوم القيامه پروزد قیامت مو دران به جنت تا بي اي ادا پينزو دلي به دوزخ دوي ان الله على كل شيء شهيد يقينن الله پارشیز پوهیدل دلائل عقلی الم ترى تنبوري ان الله يقينن الله لا یستود لهو سجد لگه اغتا من فی السماوات آسوک چی براس بانونو کی دی ومن آسوک فی الارد چی لاندز مگه کی دی وشمسو والقمرو آنور اس پومبائه ون لجوبو استوری والجبالو قرونا وشجرو وولی ودوابو زند سر و کسیر او دیر دخل کنا دخپل شان مناسب اللہ تسجد لگه ای از اللہ دا حکم تکوینی او د تشریعی طابلار دی حکم تکویری پارچا دی او حکم تشریعی پار خلکو کو چیمان راوړل او تسیر الدر حق علی العذاب ثابت په غیبان عذاب او من یون الله چاله چې سپکه الله فماله یشتغل را ممکرم سو عزت ور کون ان الله یفعل ما یشاء یقینا الله کای سچ غاری سجدت تلاوت پ بیاو کئ آسانې دا د یو حق فرستي یو باطل فرستي خصمانې یو بل سره جګړه کوي احتسابو جګړه کوي یو بل سره فیر رب به په بارد یو والد خپل رب کې فالذین کفرو کم خلق چې کفر وکړو قطعات پری کو پری بکړې شي لون دایله را سیابول جامې مل نارن دور یو سب بو ارول من فوق رؤوسیم دا پاسه سرونو ددئی الحمیمو خودخیز دلی شویو بو یو سر بیهی اونی کول بشی پدیو بو ماغشی زنافی بطولیم چه ددئی پخیتو کی پراد دی والجلود دو اونی کول بشی سرمنی ددئی ولهم مقامعو دی دپار با دپار دواحلو اگا پلکولی من حدیدن دوست پلی کلما ارادو هر واری چی غواری دی ایخ رجو و تل دی من ها دوزاقنا من غم من دووجد خمکاننا او عیدو و پسکولی بچی دی فی ها دوزاقی ویلی بچی او سکی عذاب الحریقو ازار سوزا کې لا یروا تخویفو از ایاد کې اگا بلا ڈالا چه حاضان خصمانی حق فرستا مومنان بشارت او زیره إن الله يقينا الله يدخل الذين امنوا نباثبا خلق جي باذ روض له وامل الصالحات او قارونه كي موافق للسنة ستا جنات الباغنو تا تجریچ بایگی من تحتها لانده دونو داغینا الانهارو والی یوحلونا کانی با چولشی اغیتا فیها پا جنتنو کی من اصاور بنگری من زحبیل دسرو ولو آم الغلر باکی لگونی شیوی ولی باسوهم جامید جنتیانو با فیها پا دی جنتنو کی حریرو حریرو ریخموی داولی وی او دای رسول شیو الا طيبی هغه پاکه من القول چ ویلا وا دای دا پاکه و نه کړی ولا اله الا الله وهدو او دای رسول شیو الا فرات الحدید لاره د سټایلیشی ذاته چې قران او سنت زجر ورته او تخویف ان الذين یقینا اخره کفر او چې د الله د یوانو انکار کوي و یا سدونا او منع کوي عن سبيل الله دلارد الله لنا باخلا ومنه دي نور ملکی والمسجد الحرام املکي خلقلرا دمسجد اغا جمعه عزت منلا الذي اغا جمعه ته جعلناه چې ګر مقرر کړو ګرزول د منځه لرا رناسی خلقلرا سواء العاکفو برابر د پاغه کې اغا کاس چې دی رہی فی پاغه کې والباد او برابر د په حق کې چې د بارنه راغلي مسافری له ټولو مسلمانانو زايده ادي ته خلق مړي کوي د زمانہ دې وما يور د سووکو فِيهِ في په د م حرامه او حرم کې الحاض فکوغوای فَحُقُوقُ اللَّهِ زمل په زیاتي سره پهوقلهې الْعِبَادِ کې ش کوي او په حوق عمات کې ظلمم کوي خلک نهفرېدي ورتهلو کو او بس کوونګته بالعذابل علیم د عذاب در نهاک نه دلی لِبراہیما عبراہیم علیہ السلام تا مکان البائی تی بیت اللہ چه پتی سبت اللہ دے او یو ارتمن لا تشریک دبره که قاول مو جوړو بیما سرا شی ان شیز لرا وتاهر پاک کا بایتی ازمادہ کور لطائفینا دپاره ثواب کول کو والقائبین او داخل کول دپاره کیا غی دیرا دی پدی کی ور رکای او دپاره د رکو سجدې کول کو ذکر دجوز امراتنا کول لے وعز الاعلانك في الناس بطولو خالكوكي بالحج بقوله الحج ابراهيم عليه السلام يا الله دا خوشار زاید دل ته خسوکه نشته چې ما بيت الله جوړ کړه ته ما ته